Zordidun biton izan, upzuntzoro satanaz. Oi, hortzi jauna, Euskaldon zintxoen genkoa. denaren ta urtxearen nausea. Zeukagintzen duzu argipean da iunean. Kumpidas aitez nitas, salbanaz azuta eginez azuzure maillukadaz,